І, Микола. і знову відповів їм тільки дядько Теплим хатнім голосом Обличчя його заросло густою чорною щетиною. І лисий, він схожий був на бритоголового татарина А ми йдемо оце з ворочівки ось із хлопцем Отакоїчки, значить, і солдатом, як бачите Такий клятий вітер до печенок пробирає Ага, Отакоїчки, почав був дядько Горжій Хазяїн приклав пальця до губів, і вони враз у нього спухли, випнувшись дудочкою. Кинув зеленкуватими очима на жінку. Гм. кахихнув дядько Дем'ян делікатно в кулак. «Дай, думаємо, зайдемо до добрих людей, може хоч окріпчиком загріємо душу». «Та окріпчику можна, Параску, а налийну людям окропу», – розпорядився Степан Жалибіда. Тільки тепер оглянулася від печі, розчервоніла, широколиця Параска. Неприязно блимнула на подорожніх вицвілими очима і сказала крізь зуби. «Знаю, якого їм окропу кропу треба. й не пахне. Не ходіть більше, не принюхуйтесь. І що ми, крайня вам хата в селі, що всяких хто не зарветься, та й швендіє до нас». «Ну, коли таке діло, то звиняйте». Горжій натягне голову шапку. «Та чого ви, Дем'яни? Сідайте, і ти сідай, парубче!» запросив хазяїн, схопив милицю і звівся з лави. Він був без ноги. «Налий, Парасю, людям укріпчик, га? Жінка висадила на рогачі спечі чорний чавунчик. У ньому шипів і булькав укріп. Горжі й Микола сіли до столу, лишивши свої речі в кочергах. Жінка налила йому кухлі, на Накипчастого чаю він був зеленаворожевий і пах вишневими гілочками. А господар ще й потоненький з хліба в Микола був голодний, як вовк. У нього в мішку лежав напівросталий маргарин у зав'язаному кухлику та ще кулючок цукерок малим на гостиниці. Він дістав кухлик і вилив маргарин дядькові Дем'янові і собі на хліб. І вони почали пити чаю, пікаючись заїдати хлібом з рідким маргарином Чай був навіть солоденький Заправлений юшкою З відвареного цукрового буряка Після чаю Миколі стало тепло І він відчув ще дужчий напад голоду Не хотілося так зразу виходити З тепла на пронизливий вітер Він вийняв Щохла акордеон, сів на лаві Зблиснув Блідорожевим перламутром Розтягуючи міхи Заграв фронтових мелодій розламуючи пальці, заспівав густим баритоном. Враги сажгли родную хату, згубили всю його сім'ю. Куда ж тепер і ті солдату, кому нести печаль свою? Накола співав, забувши про все, про свій голод, про втом, про холод, він весь віддався владі звуків свого трофейного аквардеона, владі пісні. Краєм ока він бачив, як притихли в хаті, як похилив голову Степан, жалий біда. «Не осуждай мене, Прасков'я, що я прийшов к тебе такий!» «Ой, Боже!» – зуйкнула Параска, затулила обличчя руками і заголосила. Микола урвав пісню «Пробачте!» – тихо промовив. «Нічого, солдати!» – сказав жалий біда. «Пісня твоя душевна! Нічого! Хай поплаче!» У нього самого були червоні очі. Параска тим часом, ковтаючи сльози, вийняла з печі гарячої картоплі, внесла із сіної квашеної капусти, змастила олійкою. «Поштуйтесь, люди, добрі, чим Бог послав. А випити нема», – сказала вона. «Приходили ж позавчора трусити. І апарат нам побили, і горілку, яка була, повиливали. На перший раз пожаліли мого». «Я відмолила, відблагала, а надалі сказали, «Ще раз уловимо, і не просись, і не молись тоді, Параско, «Не подивимось, що твій Степан у медалях із милицями». «І не заводьтеся з нею, сур їй, – сказав горжій, – «Варіть кращий чай, він у вас дуже смачний виходить». «А такоїчки, – казав той. «Це ж ти відслужив, синочку, тепер додому добираєшся, – «звернулася жінка до Миколи». Ждуть тебе там, не діждуться. Щоб перебити пояснення дядька Горжія, Микола сказав якомога бадьоріше Ждуть з нетерпінням. Горжій, видно, зрозумів його, промовчав. Картопля була розсипчаста і така їстівна.